«Ти хочеш, щоб я кинула оце все?» – промовила вона, роняючи з рук самоцвіти. «Гей, забув ти, козаче, що серце моє гріє кров князів потоцьких, і що голові моєї визначена була королівська корона. Ти волиш, щоб я занедбала моє можновладство, свою гординю, і пішла б за тобою в невідомий хутір? Ти не гаразд мене, славний лицарю, знаєш. «Кохаю я тебе, козаче, як свою душу, але пихуй величність свою над себе кохаю». І ліпше умру, ніж рішусь останнього сяйва своєї зайшлої слави. Немов дзвін золота лунав її голос владний, могутній. Ах, скрикнув нелюдським голосом, ясь хапаючись за голову, так будь же ти проклята, будь проклята спехою тою князів Потоцьких. Сидиш ти тут вік з своїм бундючним кам'яним серцем і пильнуй криваві скарби своїх предків ненатлих. «Землю покликав я у свідки до нашого присягання, так хай же сира ненька відомстить за мене!» Застогнала лиховісна земля від тяжкого козацького покрику і здригнулася. «А я, — гукнув ясь, — знатиму, як з товаришами зустріти смерть!» І він вихопився прожогом у вертеп повний диму. Зойкнула я двіга і кинулась за ясим, але земля здригнулася від покрику козачого, Ще раз застугоніла, загула грізно, і перед ногами князівни земляна товща завалила геть вихід. Недовго козаки бились турками. Всі вони полягли до ноги, відважні, завзяті, як карпатські орли. А турки, натішившись помстою, кинулись були відшукати неоцінні скарби, але щораз, як вони зближались до вертепа, земля обвалювалася над ними, і давила з ухвалих завзятців, а з глибини вилина якийсь стогін. Жахом розбіглися турки від страшної печери і кинули в заклятій дорозі здобич. Багато літ з тої давні і минуло, але й досі не зможе дістатись ніхто до тої заклятої печери і накладає життям завзятіць, щоб з їх не здобути заховані під землею скарби. І що бурної ночі, коли сердитий Дністро почне по навислих скелях розкидати свою сріблясту піну, чути, як козаки стогнуть вертепі від чорного диму, і як у другім князів наридає і бренить своїми дорогими червінцями. Кличе вона до себе свого любого лицаря, всі скарби віддає, але підний яс не здолає вернутись. Завалила його сира земля, чорний дим душить. І так буде довго-довго, аж доти, поки сліди козачої крові і ядвіжених дукатів не щезнуть навік. А по високих кручах лівого берега Дністра і тепер звивається окравка квіточок червоних та жовтогарячих, і тягнеться яскравим слідком аж до заклятої печери. Ой, ні, то не квіти, то ясні краплі козачої крові і золоті дукати князівни. Не один рік пролинув уже з тієї доби над землею. Знесено й руїни гордого замку з недоступної скелі, проте люд і досі ще позирає з неймовірним смутком на квіточки червоні та жовтогарячі і називає їх кривавцями та дукатиками. Кінець озвученої книги Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Довозвяга. Звукорежисер Тетяна Іванова. Київ, 1998 рік.